А не хочеться умирати. Хочеться пожити, правда? Хочеться, дядьку. Павло Музика вишкюрює в усмішці зуби. Дурне, а хитре. Може тобі дати булку? А що таке булка? Питає Грицько. Це такий білий-білий хліб, а пухкий, як пух. «Обманюйте, дядьку!» Темнішуючи на виду і ковтаючи слину, каже Грицько, «Ви думаєте за булки? Немає булок ніде, не бачив. Є моторжаники, є коржі, є підпалки, є бампушки, а булок немає, не бачив». «Та чого ти злякався, що дам булку?» «Немає в мене булки, не дам». І сам собі підніс. Та якби і була б, то не дав би. Павло музика зникає у хаті, А малий Грицько жде причілку, Бо хоч і скупий сусід, Бо хоч і страшний на виду, Що навіть лячно дивитись на нього, Та не вже пожаліє винести хоч щонебудь. Жде-жде, а дядька все немає-нема, І у Грицька підкошуються ноги, і він поволеньке опускається на призбу, поринаючи в сон. Гей, хлопче, проснись, термосить хтось за плече. Грицько розплющується, і ним стоїть палло Музика. На, каже і простягає який шкурат. Що це, зводиться Грицько, теляча шкура. «З'їси! І як з'їсти?» «О, тебе ще треба вчити!» – гнівається дядько. «Візьмеш, обсмалиш на вогні, а потім у воду. І звариш, і не їсися. Шкура з молодого телятина, навариста. Валялась на горищі, я й забув». Малий Грицько бере шкурат з рудою шерстю, обома руками тують до грудей. Спасибі, дядьку, Обсмалю, Зварю їмся, А вам відроблю. Віддячу за ваше добро, Ви не думайте. Хочеться жити? Ой, хочеться. І грецько, горблячись Не по дитячому, а по старечому, Йде на своє обійстя. За якийсь час там під акаціями горить вогонь, а в підвішеному на дерев'яних рогачиках казанку вариться теляча шкура. Павлой музиці не здужається, сидить під вишнею та на шлях подивляється, то на сусідове обійстя. гомонить сам із собою. Гаркушене поріддя. Він у мене трусив хліб, а тепер я мушу годувати його дитину. Хай би лежала та шкура на горищі. Вона в мене їсти не просила. Так ні віддав. А чи мені хто-небудь щось дасть? А ніхто не дасть. Тільки взяти заберуть. А як парує сказанка, казанка, це ж воно підкріпиться, набереться сили мені на погибель. Таким добрим, як я, важко в світі жити». Бач, просив у Господа Бога, щоб вивів гаркушене сім'я до ноги. Бог і послухав мою просьбу. Лише одненький Грицько залишився зостався в мого лютого ворога-сусіда. Так я сам ото рятую. А він мені колись віддячить, як виросте. Геж, віддячить. Дочекаюсь. І так Павлові музиції шкодати лячої шкури, що ладен лікті собі гризти з досади, що пішов би на чуже обійся й забрав би, закропу вихопив. Либоню, варила шкура. Тепер воно з'їсть. Хай би давилося моїм добром. І так йому важко дивитись, і так важко, аби не бачити. Павло Музика зводиться і понурою тінню сунет до хати, ховається. Та з великої досади в хаті не всидить.